На станції «Помічна» я навчався у залізничній семирічній школі. Співав про картоплю-розкартоплю, смачнішу, за яку не знайти на всьому білому світі. Вогнищами прокрилювались сині ночі у степу за «Помічною». А ми, притулившись один до одного, затамувавши подих, слухали нашого директора Івана Степановича. Тепер я розумію, який то був чудовий історик. У його розповідях оживались Спартак, Ірилєєв, Гарібальді і комунари Парижа. Плив на зустріч своєму безсмертю Потьомкін. І ніби із полум'я зводилися Котовський, Блюхер, Фрунзе, Зержинський справжні рицарі революції, а поруч із ними перші комсомольці нашого краю. У таку ніч я вперше почув слово «підпільник». Коли денікінці захопили Катеринослав, багато комсомольців пішло у підпілля. Їх вистежувала денікінська контррозвідка. Смерть чатувала на них – а вони боролися. Бачу задумливе у відблисках згасаючого багаття обличчя Івана Степановича. Чую його глухуватий голос. Гвозди б ділить із цих людей. Крепче б не було в мире гвоздей. Я вступив до комсомолу в 1930 році. У самий розпал колективізації. За порадою директора, став студентом Кіровоградського педтехнікуму. У 17 років одержав призначення в Іванівську початкову школу на Кіровоградщині. Як я кляв себе, свій вибір професії в перші дні роботи. Чи казати, спогади не з Але... Пісні слова не викинеш. Невдалі були мої перші кроки на педагогічній ниві. Тридцять сім вимагали уваги. 37 сім дитячих ротів запитували, скаржились, пхинькали, розмовляли, коли треба було слухати мене, і мовчали, звичайно, на зловчителю, коли той домагався відповіді. Розчарування охопило мене, і я втік у Дніпропетровськ. Поступив у гірничий інститут. Але, провчившись два роки, відчув, що геологом не стану. Чим далі відходив від школи, тим більше вабила до неї. І пішов я з повинною в обловно. І знову школа. Тепер я в селі Веселому на Дніпропетровщині викладаю математику у п'ятих-сьомих класах. Уже було більше знань, більше життєвого досвіду, зникли розгубленість і страх перед дітьми. Проте вчителем мене зробило інше. Мужність, душевна краса моїх школярів у ту тяжку голодну зиму. Радянська влада зробила все, щоб врятувати дітей. У школі готували гарячі сніданки, чай, пшоняний суп. Я не пригадую випадку, щоб хтось із моїх учнів перехопив сніданок свого товариша. Ослаблим, знесиленим, які не могли ходити до школи, мої учні носили їжу додому. І знову ж таки, не було випадку, щоб хтось дорогою З'їв сніданок хворого товариша. Багато чого навчили мене тієї зими мої учні. Два уроки я засвоюв назавжди. У будь-якій біді, за будь-яких обставин, залишатися людиною. І завжди бачити, будити в людині людину. Я і понині вдячний моїм веселівським учням. Вони зробили мене вчителем.